Itziar lemantz gurekin, egunon? Egunon. Egunon, guaina? Egunon. Balima duzu galdera bat egiteko, uh, egiten alduzu, eh? Zerbait pasatzen barima zauzu bulutik, edo? Eta, itziak uh, beraz, uh, donibane, loitzunekoan, eta bo, zure ibilbidea pixka bat aipatuko dugu, film egile gisak, egiago, arka askiak ere egiten dituzu? Egiten dituen bai, zinemana e, hansi baino lehen. Utsi duzu pixka bat hori? Bai, pixkat. <laughs> Nahiago duzu mugimendua horrean? Uh, ez, berdi nitzuriko nahiz, arka momentukot, ez, ez dut proiekturik arka aski Lenik Lehmantz izena, atzemaiten, <laughs> belgikan ikusi ditut er, alde Bai, bai, be, nera hitaren sust jaiak belgikan dira bai. Aha. Da nere, fean papiren abizena, <laughs> be, belgikatik zetojera. Adas. <laughs> e, Zule familia, doni bane loitzuren hain patzeko, bai, tuzu hau gideak? Ikusi dut hainara bat. Nere izbada, bai, hanfet zazpik ira. E, Abai? Bai. Familia Ondia. Bai, bai, Familia Ondia. Eh, ama Donibane litzunekoa da, baina e... bere burasoek igualdekoak dira. Iritsi ziren Frankishmugarraian. Voilà. Hala, oh. beratas Donibana dagira baina berrikitan. Eta filma gintzenan, ba, bon, aina da aktore da ere. E, bai, antzerkia in zuen eh Kolezio Talizeoan eta gero yko, ukanditu hainbat esperientzia zineman. Eugène Green euh, zinegile ariekin lan zuen, eta gero euh, Carmen Echebegia ere bai zuen labur bat, eta beraren zat lan egintzuen, eta gero nerekin siminoa euh, labur hmm. Eta zu itziar nola chartuzi da Zine eman? Zine eman? <laughs> Bo, ez dakit, pixkat e, um, bu buruko goza baitut, behinan. Asi nintzen, uh, kolezioan esaten uh, zine gila izan egin nintzela. Holak, <laughs> <laughs> e, ze galde giten anzuterarik, uaitzi galdeiten giten anginakon bezala, zer egin nahi duzu handi tuta? Hoa, jori, da egiten nuen zine gilea, <laughs> eta nire familian ez zuten baterie eserioski hartu, e, txiste moduan hartu zuten. Uh, gero egin ginituen uh, historia ikasketak. La urtez, e, Tulu zehian. E, memorio bat idatzi nuen e, dekolonizazioari buruz. Eta hor, erabaki nuen ez nuela historio erakaslea bilakatu nahi. Eta ez historialaria. <laughs> Eta beti ban nuen buruan ametsori anfetzin egila bilakatzea. E, atse ban nuen Montpellion doan e, eskola tipi bat argazki ikasteko. Jo nintzen urte bat ez arat, hain nuen. Eta hortik tiktik gero besalto nuen kubarat e, sinema ikasketak eiterak. Afite ditzen uh, Kubarena, Segatikouba. Ez da invitabeena. Segatikouba, eh ba lagun batekin beti aipatzen ginuen ametso hori zinegilda bilakatzearena. Bera naizun aktore izan eta egoaldekoa zen eta egin zuen bolontjeres bezala lan egin zuen zinemaldian. Eh ez ze zen hori 2008an edo Eta esan zidan, hori esker ikusi zituen programazioan ziren labur guziak, eta ikusi zituen kubako eskolakoak. Eta esan zidan, wow, sobera maila hona dute, bizikionak dira, maitatuko dituzu. Eta pasatu ninduen, DVD bat nuntzi, ba ziren uh, kubako labur guziak, begiratu nituen etxan. Eta sobera maitatu, eta fete, ff, gara jerten ez dune ez da ere eskola hori ezagutzen eta sinintzen gauzak sekatzen interneten eta hor uh, sobera gustatu zitzaedan uh, proposatzen zuten formakuntza eta beraz sartzeko bazen azterketa bat eta nintzen azterketa hori prestatzen e, Europarako baziren uh, lau uh, toki eta madrilerat ma, madri joan behar zinen eta gire ari azterketa osoa gaztelera egin behar zen e, izan ziren lau ordu idazkera eta gero hauzko bat eta asantza hondiz, ahtu ninduten. Eta, menperatzen ziren bai, e, bai, amaren familia egualdea izan ki, ba, e, bon, bat zoek ez dakit ezte ere euskera, eta txana iniz zutenuen nuen uh, gaztelera. Eta eskura da, eskuran ikasi ziren? Bai, bai, amoniarekin euskera zitzen ginen, nire hamak etzekien. Eta kubara berriz diteko, zer da formakuntza onak dira goi mailakoak edo zer zen desberdinazan eg ango egiteko manera? Han fet, soberamaitenuen gara jartan egu ameriketan ekoizten zen zinema. Mm. E, Gaiak, gaia sozialak, errealismo ondia, e, iduriten... Fera, zinema e, frantxesa behinu ba askoz e, potenteagoa iduritzen zitzai den. Eta gero ikusi helarik aien formakuntza, hau ba, fet, praktika hain nitz... Um, kasik ez egunero, behin astero, e, ariketa bat edo labur bat fematzen ginoen eta programa ikusin beharik e, soberako goen mantzidan eta pentsatu nuen zerratik ez saiatu eta ibili zen. Atiz bortizai izan da, eh? orenak eta orenak pasatzen dira egunean uh... bai, <laughs> e, Egun normal bat zen e, bederatzitan hasi klaseak eta gau egde arte Hori ah, egun bai. teoriko bat. Eta gero e, filmaketak gehienetan asteburuetan buruetan ziren. E, bazen horako egitmo sovietikoa ez? Hor <laughs> du, ainitz, ainitz, ainitz. Eginga geazen, eta sartzen nintzelarik udan, sartzen nintzen behin urtean amak ejaten zidanua, meso eban, zu, kuban, playan, ondartzan bizizira, pentsatzen egun, wow! Zer, etzen bat ere, unibertsitateko egitmo askoz hor du egiten genituen bai. Eta lagundu zaitun da formatzaile izan da? Bai, biziki, han fet, uh, gohi maileako formakuntza bat da alde batetik, behinan bestetik uh, uh, medio tipiekin ez, beraz uh, ikasten duzu gutirekin albezain zinema on bat egitea. Da beraz hori egizan zahondi bat da. Uh -huh. Eta beraz horrek, eh, ahmak ere, sortzen eh, dauzkizu eta beste muta bat, agaridaz, zure egiteko baderan iduriz, eh, entzunutanaz? Be, be nire lehen da biziko bi filmetan, bi eh, dokumental luzeak direnak, eh, bak regnago, badut kameratiki bat, mikrofon bat gainetik eta listo. Hmm. Mainan ez dukentzen, irudia zein dela eta estetikoki behendiende batzoket zuten sinesten hori eginuela bakariek pentsatzen duen, pentsatzen zuten ikibo bat manuela atzean edo, eta ez, e, ba, bai hori e, kobako formakuntzari esker. Egiteko manera de zinez. Bai, ouais. eta gero ere eh, maitatunen haien helburuak ez. En sortu delarik eskola hori, badela behoa eta magurte, haien helburua zen eh, bizkat eh, bertako zinegileak formatu eta ukan, zentanekatuak ziren, zentanekatuak uh, ziren, Egoa miliketako zinemarik ezukaitea eta han fet e, nekatuak ziren Hollywoodeko monopolioarekin eta ez zuten bat ere unartzen nola haien e, burua e, erakutsia zen Hollywoodeko zinema, nez? Berazen, manera bat haien e, ganatzeko zinema eta haien zinema egitea haien egalitatetik eta haien ikustun dutik. Beraz pixkatz hemen gauhegun ipahaldean garatzen den a, asmo behbera. Eta Kuba, Kubatik ateratu dira justuki uh, uh, filmegile inteliggarri ezagunak, uh, filmak gineza certan da. Beraz, eh Kuba nahiko zaila da. Eh badira zinegile biziki onak baina eh, gehienek eh Kubatik joan dira, Eh senta aien obra instantiation churatua da. Behan bada, egoera politiko berezi berezibat gauhegun kuban. Eta... Diktadura? Bai. <laughs> eta mm, ez dute e, e, leku handirek e, koizteko nahi dituzten filmak. Beraz ezagutzen ez agutzen ditudan kubatak gasi guziak e, joan dira. Eta justuki zin eman autore bazira e, e, e, ez duzu egin zure lana e, kubatik. Mhm. Mm Horean, zure filmografia begiratzen edarik, ateratzen dira, or, lastarra ipatuko dugun parkelelin, uh, gure horretzapenak bizten da, Boka, Siega, Ximinoa, Olatua Koraila, uh -huh. uh, orkestuko denaftipa doken, hau berantagoa ipatuko dugu ere. Parkelelin, justoki, eko ah, ko ekoiztu zinuen, Carlos? Ko zuzen dut nuen, bai. E, parkelelin egin filmatu dut, e anbizitzen nintzen bitartean. Joiten nintzen astebururo lagun baten etxerat eta fet, filmatzen nuen bere eguneroko bizitza. Eta e, ikasketa bukatu ondoren e, montatu nuen, filmatu nuena eta labur bat zen, eta ez nintzen kontentzen, eta luziz bat izan behar eta nahi nuen historioa kontatzen. Beraz urte bat, berandoago berriz zitzuri nintzen kubarat, eta hasi nintzen filmatzen, eta digarren filmaketa horretan joan nintzen e, Carlos ekin berak soinu hartzen zuen nik irudia egiten nuen bitaktean, eta erabaki giroenko susenaritza bat zela eta lan guztiera maiten ginuen bien artean. Mm -hmm. Eta Parklenine kontatzen du beraz e, e, bi Anaia eta Iena Jebaren istorioa beraz hiru mezuutz dira e, eta Anaia hundiena ba, badu Anaia hundienak badu E, amets bat eta da kantante lirikoa bilakatzea. Eta momentu batean, badu aukera bat, frantziara joitea e, ikasketen txegitzeko. Beraz, e, orgen, e, autuaren parean dagoelaik, ba, erabakitzen dut, nahi, nahi dutara firma batekin, eta hasten naiz filmatzen. Eta erabakitzen dut joaitea, beraz, e, filmatzen filmak eta kontatzen du hori ez, e, e, joan edo egon, zeh auto egiten duzun bizitzan, eta zerben um, anaitasuna jeman bat, uh, milaka kilometrorekin uh, bere izuak zirelari egez. Ta beraz, firmak erakusten dituzu, di eh, firmatzen dut alarik, eh, badela irugertez, dela kuan txartu, beraz, eguneroko, bere egun bizitza erakusten dut, bezan zonen, konservatorioan txartu da, eta... E, kantoririko ikaskatak egiten ditu eta bestaldetik filmatzen dut Karla eta Jesuan Kuban e, anaia undia itsoiten ari eta e, montatzen ditut paraleloki bi unibertsio desbertinak eta garai jartan han fet internet Kuban, baina bazen internet soilik e, hoteletan eta olako leku berezietan baina han e, kubako biztan gehienek ez zuzen internet, hori ganaidu behilik ez zinduzula hartu Beraz, mm -hmm. zinez duetan zidea. Moztuak zidean, he? Bedea. Aienen behirik ez zuten, hazteko? Ba, zela iru urte ez zutera behirik. Beraz, uh, uh, montatu dut paraleloki e, e, aien eguneroko bizitza, naiz eta aiek egiten besteak zer bizitzen ari zen. Hala. Zuk berriketari lana egiten zinuen edo sentzulatzen uh, zinuen hori bizka bat? Eh? Ez, fumak eta garen, kontatzen nien, bai, ah. uh, zer bizitzen ari zen Antoan, eta fe, bai, bai, bai. Eta irudiak erakusten ta hori? Uh, Baina, ja, rezki batzuk erakusitik nizkien. Ba, filmatutakoak ez, fean, dokumental lehen zehar filmatutakoak ez. Gero egusitzen filmen bukatu izan zelaik. Eta benen biziaren parte zira, undargean beti hor zira, nun behit... Uh... Bai, lagun bezala, filmatu baino lehen ere bai, enzit, mm -hmm. uh, historio hori hasten da, zel lagunak bilakatzen gira, eta badugu ohitura haste bururo elkartzeko abanan. Eta horrean lan luzeak maite dituzu, ora? Bai. Zaila da, hori, ez dakit, biz, bairu, lau urte segitzen dituzu, parkeli... eta hori laburtzea... Parke lehenin izan da bostu urteko prosesu bat, bokaziega lau e, olatuak izan dira, pasadira lau urte bai. E, be ez dakit, fet, nere lan da kit, nire lan egitmoa da, hoste, hote, motzago egiten manu, ez nuke lau lortuko, e, denbora beharretu zen fet... E, Konfientsa lortzeko pertsonen gandik, eta maite dudan, e, lortzeko. Hmm. Horrean, lehen pausa bat eginen dugu, hau tatu kantu batekin, e, nahi nukera siberdin Lumidekin. Ah, duz. Lumidekin, zen dako? E, Lumi, kantu hori dago, e, olatuak filman, nera azken dokumentalan, beraz, pentsatu e, dut, eta iniz maite dut kantua abentsatzu dut egukia zela goizuntako. Hau ere, eh, biziki importanta da dokumental bat, filma bat egitean musikaren autua. Bai, bai, hor eh, eh, azken dokumental hori, bizkat bitxea da, ez ditut eh, nikautatu musikak. Ha. Ah. Ez esplikatuko gero bertin. Bai, bai. Baina, usaian maite duzu, girua emaitea manera horretan zukautatu bai, bai. uh, kantuekin. Norski. Hale, lumien zuten dago. Eta kantua itziar zeka hautatua, eta zen dut uh, film gurekin zaitugula itziar eta hau hautatu hau lima duzu uh, izan dela, zure azken uh, film uh, dokumentaren uh, delako, e? Eh? Bai, eh, azken filma hochtan badira horotara amairu kantu, <gülüyor> hori piska bitxida ez dituen txekuan egin beste kantu ezagin ere filmetan, eta da justuki enta, eh, han fet segitu dut bi uchtez eh, danza terapia bat, Azken dokumentu. Zu Ez, ez efe, filmatu filmaren, duz, zata? barkatu. Ah, e, e, bi urtez, e, dantzaterapia bat, e, olatuak dokumentalarako, horfipaduken ikus ikusgai izanen dena, e, eta bera zan tera, terapeutak erabiltzen du musika enitz, e, e, gorputzak mugimenduan jartzeko, eta sentimentu desberdinak pizteko, e, e, neskataldearen baitan, eta bera zorgi gati e, beste musika baden dokumentalean. Hala. Na inuen beste ordena batean aipatu, baina segituko dugu horrekin, olatuak ah, bai? ekin. Buen, nahi bat Olatuak zenta hor aktualitatean baita, hront FIPADOK erranduzu okay. eta orkestuko baita hor. Okay. Uh, film... Uh, film, hau, lehen aldiko gertua izanen da? Hor FIPADOK uh, lehen? Bai, e, lehen aldiko gai dago. Um, beraz, e, da dokumental bat torturari buruz, E, osoki euskeraz, luze emetxai bat. Um, Baina da film bat pixkat berezia eta apurtzen ditu pixkat buruan ditu un, e, kanoi guziak e, torturari buruzko dokumental bati pentsatzen dugulaik. Uh, ez dut, bat ere pedagogikoa egiten, edo nerezin eman txaiatzen naiz sentimentuak pasaraztea esplikazioak eman baino. Eta beraz... Um, Horbiltu ziren um, ezazpie makumen ere gana, badera orain lau urte. Eta esan zidaten, e, ba, bizi izan ditugun torturak e, nahi ditugu aipatu, gure historia nahi kontatu. Ez nola, dugu kontatu. Ezakigu nola, baina nantxekatzen dugu zinegile bat, nahi dugu emazte bat izaitea. Eta ador zindateke, esan dien baiez, eta hasi ginen beraz... E, El garrizketa filmatzen. Beraz, eh, bakotsa kontatu señidan eh, bizizan zituen torturak eh, inkomunikazio garaietan. Uh, bera zakturituen testigantza ainitz, baditutu gogitara magogutu testigantza, hortara. Uh, eta hori filmatu ondoren ba, egon nintzen pentsaka bainan zer egiten dut horrekina nola, edo ze irudi emango dut historio hoien gainean ez, edo ze e, dokumental mota pentsatuko dut, ez soilik e, Zauri, haien zauriak berkidekitzeko, baina beste zerbait eksperimentatzeko ez. Eta beraz, nora batzuek esan zuten, e, zutela sekulant terapiarik egin, eta nola batzuek esaten zuten ere elkarzketetan nekatuak zirela, zenta fet naiz eta e, gizartaren e, arazo haundi bat zenez e, gualdean behintzatzen eta e, torturatuainit zizan diren, etzela e, e, erantzun kolektibo horik Uh, aien traumeri begira eta ola. Uh, be, asintzen gogoetatzen, zerratik ez dugu eh, dokumental hoktan, filmo hoktan, zerratik eksperimentatzen. Ez? Eta proposatu nien, ea uh, plantan jartzen algin nuen uh, dantzaterapia bat, eta hori filmatuko nuela, eta ea ze maitzen mangozuen. E, beraz, onartu zuten, eta bi urtez segitu ditut terapian terapeuta deitzen da e, Lorea Mentaberri e, Josakoa eta ala e, aventura hori biziruen e, bederatziak Um, azkenan ez dut esango e, dantzaterapia mirakuilu bat dela eta hori eginta egintagero e, tortura bizi izan dutenek e, e, mirakuiluz biziki ongi direla eta vala? ez daulak horik bainan beintzatzer behitxeatudugu eta e, uste dut garaia dela konbon bide bat sekatzea eta albezen gau, terapiak edo gauza desberdinak saiatzea Hori alde batetik. Beste aldetik, zinemato grafikoki, terapiak laguntzen hau erakusteko publikoari nola naiz eta torturatua izan ziren badela goi urte e, edo goita bostu urte, e, zauriak hor presente direla e, orainean. Beraz, gorputzuek filmantzeak ikusten dituzu e, mugimenduan jartzen, eta e, hori eskera guregtzen duzu e, nola zauri hori bizirik dagoen eta itxik a Eta nahi nuen hori zen ere helburua ez? Tortura ipatu baina gauhegun eta ez zenbaki etatik, baiz ditketa, pertsona konkretu batu, batzuetatik eta jean gorputzetatik. Nola bizitzen zuten hori? Ala, eta kontrastet aan da, ondajian dantsa eta aipatzen dutenaren artean. Bai, gero esaten dugu dantsa dantsaena ez du janoi dantzatzen daia dira, bai, poliki polikiaien gorputsak mugimenduan dirtzen dira musikari esker. Eta da terapeutaren lehen lanari esker, ez? Hori da irudian ikusten dena eta soinuan ofetik ikusten entzuten dira ola eta estingantzen zati batzuk. Eta kontraste, bai kontraste bat sortzen du, kontraste handia sortzen du bai amairu kantu izaitea. Uh, gero banda sonora bizikio nada, ikustu zuten zelbada lumi. Ez, han <laughs> <Lumi, laughs> eh, fet ez du bera ndutatu, ez dute haiekautatu, eh, terapeutak duen maiten saio eh, bakotxean, nahi duen musika, sentitzen duen, ikusten dituen... Gitzen dituen eskak ikusten dute giro baden eta e, nolabaititz gidatzen ditu musikari eskeak, eta beste tresari eskeh e, bagan dituzten edo sentimentuak e, kanporatzeko edo azalaratzeko ez. E logi, menta behi egandu zu? Ez, e, lorea. Lorea. Baitu zaita zonak izanekin, no hartu zisten bezala. Lorea ba menta behi. Baitu dut guain, <laughs> margatu. Eh? <laughs> lorea, bera, ere, diokoan txartu da, bai. eta importanzia badu ere. Bai, berak ditu uh, so. gidatzen. Zuk uh, komentariok egiten dituzu zu? Ez, xekuran. Xekuran, erakusten du zu hor eta Ikusleak du... Uh... Nik desagertzen egin kameraren atzean, e, nire filmak uzietan, e, eta nahiago dut. E, Aujan intzelaik banuen amets bat zen transparentea izatea, eta urte dut filmak egiten dituz alarik dokumentalak lortzen dut hori. Eta hortako beti <laughs> maite duzuk kamerak iberian Bai, eta maite dut, seintzazioa dut alarik, filmatzen dut ala, eta ohartan izela, jendea anzten ari dela filmatzen nari izela. Hori ongi da? Bai, zinez hori lo ongi lortzen dut baduz gaitasuna handi bat horretarako. <laughs> Transparente ezpa <discreta> den Daisy ta. Diskrita. <laughs> eh, Fimatzen bizitzan. Eh? Eh, <laughs> Hola tuak. beraz eh, isenatua da, eskolaz delako, Live Act ah, the bai, Waves of Sala a da uha. bi aldiz. Mm -hmm. e, urtahilaren ogoita bian, eta urtahilaren ogoita lauean, hastelen eta hastazken. Um, aldiz e, sartu naiz webgunean, eta beraz e, webgunean, e, e, idazten baduzu, fipadoken webgunean, idazten e, baduzu olatuak, ez duzu deusatxe mango, mm -hmm. idazibar da levag, ez duen kasu egin, menen, itzulpena egin dute, nahiz eta filma osorik euskara izan eta nik E, titulua eman euskeraz, e, haien kal, katalogoan eta webgunean azaltzen da LE VAG, beraz e, informazio gehiago nahi zute, webgunean ez ari da frantxesez titulua. Hau da zure azken lanetarik, hor bai, oui. lehenan likotzi ikusten alko dena, eta gio ze bidearzen du olako filma bateak, ze esperudzu, nun ikustia izatea? Uh, bo, normalean olako, nire filmak uh, itzuliak egiten dizutze festivaletan, Uh, adibidez, Advis Park Lenin lehendabiziko filma inzo munduaren itsulia 25 eh festival e, importante eh sari bat irabazi zuen Moskun zen Aiguo Ameriketetan ibili zen Europantzea ibili zen Vietnamen ere fan Sumatiskun zetan bakisu Park Lenin es ez zakitz. Och ratanalisu chiminoa eh nere azken fiksioa Labur bat dena uste eta azpit tituluak eh, bederatzedo hamak bertso ditugula zazpituloatu izan da eh, inglees alia jaz portugu ez Aleman daez bon gero ez dadakit.tzen cinebi festivalean eh, eh, eskola cinearen sari nagusia auukanzuena. Bai hori da. erarazken eh, fikzioa bai hori da. eta eh, beste sari bat ukan zuen ere bai... E, enkar zine, festivalas goztipiago bat e, Bizkaian ere bai. Eta, e, eta selekzionatua da hor, e, ez dakitai batzen alden, zentago, ez egitea behitzen mainan. Momentu got, zibili da Euskalegian, Madhilen, eta hor, e, ibiliko da e, Ujunago. E, selekzionatua da Indian, e, Kanadan, eta Ejumainen. Hori ximinua. Bai, hori ximinua. E, Undarrian, ergan haidu, zure ekoizpena nazioarteko aizaiten aldela edo zengunetan begiratzen aldela? Bai, e, enfen, momentu bat egiten e, ditudan filmak, e, beti nazioarteko festivaletan ibili dira. Gero aldiz, e, festivaletatik kanpo e, zailadira zaila atxemateko hon fet. E, mongero simenoa ikusgai izan den da kanaldu den, olatuak ez dakito ino. Uh, Bokaziega ikus gai izan zen ere bat ikarnat du den, baina ez da olako ez dut e, uagunerik nuen ikusten aldiren nire filmak. Mm. Eta bilatzen dituzu ez dakit uh, nahi eren, eta badira olako uh, plataformak eh, eskualegian eh, eta gokampuan ere uh, zue filmek, eh, dokumentalek leku haukaiten alukete olako plataformetan, edo ez, ez, ez zubait ezpatan nahi ere. Gero hori azan ere esku? Ez da zure esku Ez, da ekoizlearen eskutan e, Adibidez, parke lehenin Ekoizlea da e, Mexikoko e, Ekoizte bat Badakit, Ego Ameriketetan Iru e, Fen E, gune desberdinetan dagoela eta saldu dute dokumentala. Gero ez dute saldu inun e, Europako plataformetan eta ogegatik ez dago eta nik ez dute eskubiderik ez hartzeko Zukutzi duzu egen esku ekoizle e, ez dut e e txaren Ekoizle txaren... bat e, <gül> right. da e, zure lanaren jabea azken finean. Beraz berak duera bakitzen e, zer egin fimarekin eta norat mugitu Dan mm -hmm. gaur egunean ibano e Parkerren ezagiji YouTubeen ujirik e, ikusgeri zatieko ez dut deretxurik hori e, ba gune negoziatu Mexikokoko ekoizetxearekin. Aha. Hor da komertzio mm historioengatik. -hmm. Ba hor da bai hor da difusio edo banaketa lanaren gauza bat. Eta haini, han fedez nahiz ekoizlea, susundaria beraz... Uh... Zine mundua da, ikusten dugu hemen bedian, hor eh, zinegin festivalak eta entxatzen ditu uh, hemengo ekoizpenak sartzen uh, bere festivalean uh -huh. pentsuz, zure bat edo beste sartu dira, gure oroitzapena, ikusten dute. Uh... Uh, bainera, bai, uh, ikuskai izan zen uh, gure oroitzapenaren filmaren baitan baitan, bai, bai, bai, uh... bai eh? bat... Eh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Eh, eta saitasunak dituzte, Eskoleriko ekoizpenen ere plaza ratzea justukie ekoizpenen jabetsa baita edo Bai, fen gauzak negoziatu ber dira ekoizitzieekin eta eh azaginorra pasatzen den zineginen bainan bai e, gero festivala historia ere bai bitzia da fententa festivalak klasifikatuak dira mailadez berdinek dituzte eta erakusten ma duzu zure filma festivaltipi batean, berdin festival handi batean ez dizutek gehiago hartuko eta eta eta eta man behar didotzu, lentasuna festival nagusiei, bestean nintzen zutartzen, fean badira olako gauzak ere boi, mm -hmm. Bo, azteko hor ondoko itzordua da hori olatuak uh, dokumentarunekin, uh, ben fipaduken miarritzen ikusten halko baita bai. beste hain artean, hor ez da lehiaketarik? Uh... bai, bai, lehiaketan ba, ba, ba, dago e... Bai. e... Bai, bada lehiaketa batek. Bada lehiaketa baina hain batek aldu hori. Ba. Eta gero zer ekarzen hau zu adibidez hor gertatu demez ala Ximinoarekin uh, xariakidea bazen ituzularik. Eh? Ba, a, azteko erkonosimendua handia da. E, Ximinoak irabazidu e, Euskal Zinemaren txario berena. Horrek plazera ondia maten dizu. <laughs> Bi urte lan ta gero. Eta gero e, kasurgetan zinebin bada diru kantita. Ah, laguntzen dugu, rekeri. Bai, eta ere. Andukulan nena ekoizteko. Hori da, hori da. Eta siminoi batzen badugu dugu, ba, da labok bat filmatu duguna e, gazti beltza filmak dueko iztu. Eta filmatu dugu saran eta doni manden artean. ahtean. E, historio biziki simple bat, e, june, gazte bat, berelen lana hatsematen du eta auk bilakatzen da E, paristar familia beraz baten dako, uda batentzat. Beraz Konstanz sortzi urteko neskatsabat e, zaindu behar du. E, uda batez. ez. jarekin bizikio ingi pasatzen da, burasuekin badira tentxio batzuk, eta ba, ez dut dera kontatuko, ez dizuet historia espoilatuko, <risa> baina e, mm, ximinoak salatzen du pixkat e, menpekotasun soziala, eta mes fretsu kulturala, ez, e, junek Eh, deskubitzen du lehen lan hogekin eh, zer diren klase sozial desberdinak eta zer den ere bai ikuspundu folklorikoa eh, berekiko kiko edo bere fean, euskaldun tasunarekiko. Mm -hmm. Mara. Beti kutsu politiko bat xartzen duzu edo dizarte no. arazo edo bai, zerbait xartu me... gara duzu? Manera subtil batean, mm. gero usteut zinema politika, fean, dena politika da ez. E... Ez da bat politika ez dena ez. Ez es ez duen beste komedia bati horxaran filmatu ah, azela. Bai. <laughs> Ikusten duzu, zein? Ai, bai, be, ez dut zuzolako firmak egiten. <laughs> <laughs> bai, misión pii bazka egiten duzu. Hala, hori zen. Buen, ahun firma desbegdina egiten ditut. Hor bai, holako gauzek iludit. Politikoa da ere. Politikoa zabeiten duzu hori? Ha, be bai, erakustea euskaldunak. Eh, Pluk batzu ezala? Be bai, ala ere. Edo eh, e kortxikarra kasu horuntan gurea bai, bai. da, bena. Aham. Uh -huh. Eta kliché handi batzu handian oh, yeah. espartiena ezakiz es oh, yeah. ere. Eh... <laughs> <laughs> <laughs> ez gida hortan zure filmagintz. <laughs> ez bai, justo ki alderantzizkoa saiatzen aise egitena. <laughs> Eta marchanda ediz. E be, bai marchanda senta en fait argitu nauena da e... Proiektioak eta gero fet, diendea horbiltzen zaizu egiteko ez. Eta siminua gero esentitu jendea biziki e, unkitu eta kexu ere. Eta initzek esan dira, ezin dut xalatu siminua osu baina initzek esan dira, ah, meneri, olako anekdota bat pasatu zitzaidan gazta nintzelak, eta niri ere bat, eta... Feren diendea, haien bizipenak uh, isla datuak ikusten dituzte filman. Beraz, niretzat hori da, zerbait, uh, fea, lorpen handia... Hmm. Aa, uh, ala. Emen, zergatik eh? uh, um, e, e, ez beti tropatu koñezi senianen fuchs anaia bad bada? Manes? ekoiz aktoretan? Ez zurekin laneginduena omen zen, bai bai. Eh, be gastebeltza filma ke uh, zenkat tipo ah, dueko iztu, ah, du, beraz uh, bai fusanaiak uh, gastebeltzan dira. Mm. Um, baineran labur metraian ere lan egin zuten nirekin manesak lan egin zuen ere bai baineran. Ah, Baina ez guai patu, harikira dena egiten deso den bat. Bai, bai, bai <laughs> hau txita uzun gainat egitu da, zenta egituen bat ere, hola, <laughs> <laughs> hola pentsatuak? <laughs> Berdin entzulegoak, <laughs> galdo ezango da. <laughs> ez bat ere, bat ere. Baina, hau e, fet, abiatzen da, asari honan e, olerki batetik. Eta behar gintuen, gure ohoitza pina filmarako, labujak egin bere tekstuetatik e, abiatuz. Eta hartu nuen, e, be, badu, olerki simple bat, e, bainera kontatzen duena, beraz, e, nola torturatoa izan zen, e, bainera, fean, burua sartuz. Burua sartuz uri anak. Hori da, ito, ito, itoa behin eta behiro. Eta, en fet, poema horretatik, olerki horretatik abiatuz, egin dut labujo bat hori buruz. Eta labujo rek e, osatzen du, e, gure horretza apena, luzemet gaiaren zati bat. Mm Hora. -hmm. Bibinata, hemen sortzian. Hauri oh, Ateratu zen. Hauri da. Mm Hale, -hmm. beste pausa bat egiten dugu musikarekin, beste kantu bat hautatu zinuen, hau da, uh, beste artista bat, uh, do musikaua entzuten da olatuak. No? Bai, eh, e, olatuak dokumentalan, da? Bai, olatuak dokumentalan dagoen beste da. kantu bat da, e, tankerei, bai, morsegoaren kantu bat. Ola, ikusten dut zute, edaket dokumentala ona denez, baina banda sonora, bai. Azteko ah, importantzia bat du, ere, ba, soinu bandak, bento zerakarzena aldu, ere... Bai, eta, eta ola, sent, <laughs> e, sentitzen da ere argiki filmaren giroa, uste dut. Hala, itziar lemantz, filmegilearekin girela, eta tankerai, tankerai, murxegoaren zati antzuten dugu. Mm. Hala hemen, murxekoren tankerai deitu zati antzuten inuen uh, olatuak itziar lehantzen azken dokumentalean agertzen uh, den zati bat ere. Itziar Lehmantzekin, hiru minutu baizik eztauzkigu galditzen, fite pasatuko da eta filmak aipatzen itugurari, orre janduzu artetik ba, alpa aipatu duzu kanal eta koikoizpen izpele lan ondia egiten zutera, ere, hemen? Bai, e, nire bigarren filma dokumental bat dena bokazia da dena eta kuban filmatu nuena, ere bai, koiko zuten hori biziki lagungaje izan zen, gero, frantzian zehag diru laguntzen seka joiteko uh, eta koeko iztudute ere bai e, ximinoan erazken fikzio hori eta en fet, beti dira lehenak e, diru edo apostu egiten dutena nire proiektueri eri behira eta hori esker gero bano beste leku berdin ditarat e, e, diru laguntzen txeka eta Ematen dizu kredibilitate puntu bat eta lagunkahia da. Eta horrez e, gai nire bai e, nire filmaguziak montatzen eta bukatzen ditut e, kanal bulegoetan. Eh, sustaba de tuste materialunak e, pour uh, bai, biziki lan importantea egiten dute sineguilentzat, e, bisi la gungarria da bien sustengoa Ezta gastua hondiak dira filma bateneko izeko, dokumental bai, baten hai. aurk. E... Dokumental bate do, fine tauke jago fisio batentzat, baina bai, e, diruko diru kopuru hondiak dira eh ekoizteko, bai. Mm -hmm. Gu tienez aipatzen ginuen off E, moduan, egunta berroita amak mila beden berdako natu filmen bat ba, eh? Nik ezagutuz adibidez e, ekoizle bat e, Madrileko handi batean lan egiten zuena eta berak esan zidan e, dokumental luze baten egiteko e, minimoki kontatu barzilera berreunta berroita amak mila euro Nik noskia dutolako auk konturekin lan egiten <laughs> <laughs> Ez dion deuse gantzen eta ez dut terdiarekin lan egiten errez <laughs> Baina berak zion, eh, ez zela, eramatea entzina dokumental bat hori eh, zela minimoa. Beraz eh, ez gira bat ere, holako eh, augekontuekin lanetan, baina hala eh, ere gastu ondia dira. Eta alta ideiak badituzu, eh? Ondoko ugeetan ez duzu aski izanen bizi batekin aski. Espe duzat biziko dut, alaz? Baina badituz filmainiz burua noinua. <laughs> <laughs> bai, eta gian gauzatuko direnak zuretako hasteko 28ko dugubak hargi fipadoken zure berriena olatuak uh the waves <laughs> la, le vagues vague. le vagues iluiz konzeta la eta be cheki te kodu gula olegusia gokeri milisker hitziak un arte etorik da gero das berri bigatzen ut ikusraida urtarrilaren 22an eh biaketerditan kasino munizipalean eta eh hastezkenean 24a eh biletan cinema royal 2 Eta informazioak que je quitte ce coup ou fi paroque que quoi web gunan idat civard la vague et a solatoak da <girrisa>. mies que recherche les